Nyolcadik fejezet. A Szeléné fedélzetén a reggeli elegendő volt, de aligha ébresztett gondolatokat. Sokan panaszkodtak is az utasok közül, hogy a kex és a hús konzerv egy cseppnyi mézzel és egy pohár melegvízzel csöppet semét vágykerjesztő. De az ő parancsnokszikla volt. Nem tudjuk, mennyi ideig kell kitartanunk, mondta, és attól tartok, hogy nem is jutunk melegételhez. Nincs rá mód, hogy elkészítsük, de már is túl meleg van a kabinban. Sajnálom, nincs több teje vagy kávé, és őszintén szólva egyiküknek sem fog ártani, ha csökkentjük néhány napra a kalóriákat. Csak amikor kimondta jutott eszébe Mrs. Schuster, remélte, hogy nem fogja személyes szélzásnak venni. Az elmúlt éjszakai általános nekivetközés után Kűző nélkül inkább egy jó indulatú vízilónak látszott, amint jó másfél ülésnyi helyen elterült. A nap éppen, hogy felkelt fölöttünk, folytatta Hastin. A kutatóexpedíciók már kint vannak, és csak időkérdése, hogy megtaláljanak. Valaki azt ajánlotta. Kössünk fogadást erre. Miss Morley, aki a hajónaplót naplót vezeti, össze fogja gyűjteni a fogadásainkat. Most pedig a napi programokról. Jaj, ja, várj, ne professzor, talán ismertetné velünk, miben állapodott meg a szórakoztatási bizottság. A professzor kicsi, madárszerű ember volt, szelít, sötét szeme túlságosan nagynak tűnt. A szórakoztatás feladatát szemmel láthatólag nagyon komolyan vette, mert finom barna kezébe tiszteletreméltó új jegyzett paksamét átszorongatott. Amint tudják, kezdte. Az én szaktörületem a színház, de ez sajnos nem sokat segít rajtunk. Jó lenne, ha drámafelolvasást tartanánk, és gondoltam is arra, hogy néhány részletet összeírunk, de sajnos kevés a papírunk hozzá, így valami mást kellett kigondolnunk. Nincsen sok olvasni való sem a fedélzeten, és ennek egy része szakmai. Viszont van két regényünk. A sén, ez a klasszikus regény, és ez az új történelmi regény, a narancs és az alma. Azt javasoltuk, hogy alakítsunk olvasócsoportot, és hallgassuk meg őket. Van valakinek kifogása, vagy jobb ötlete? Mi pókerezni akarunk, mondta egy erős hang hátul. De hát nem pókerezhetnek állandóan írtakozott a professzor, ami azt bizonyította, hogy az egyetemen kívüli világot illető ismeretei meglehetősen hiányosak. Az űrparancsnok úgy döntött, hogy a segítségére siet. A felolvasásnak nem kell zavarnia a pókert, amellett azt ajánlanám időként tartsanak szünetet. Azok a kártyák nem fognak nagyon sokák tartani. Tehát melyik könyvvel kezdjük, és kit jelentkezik felolvasónak? Én nagy örömmel, de jó lesz egy kis változatosság. Ellenzem, hogy a narancs és az almára pazaroljuk az időnket, szólt közben Miss Morley. Szörnyen vacak és jó részt, izé, majdnem pornográfia. Honnan tudja? Csapott le rá David Barrett, az angol, aki a teját dicsérte. A válasz mindössze egy felháborodott szipákolás volt. Jaja várden ne! professzor egészen lesújtónak látszott, és segélykérően pillantott az űrparancsnokra, de hiába. Henstein szándékosan felé nézett. Ha az utasok mindenben rábízzák magukat, az végzetes lehet. Álljanak csak a saját lábokra. Jó, mondta a professzor. Akkor a sénynel fogunk kezdeni. Számos tiltakozó kiártást hallatszott. A narancs és az almát akarjuk. De meglepő módon a professzor nem tágított. Jó hosszú könyv, mondta, nem hiszem, hogy befejezzük, mielőtt megmentenek. Megköszörülte a torkát, körülnézett, hogy van-e újabb ellenvetés, azután rendkívül kellemes, bár kissé éneklő hangon elkezdett olvasni. Bevezetés. A Vesttein szerepe az űrkorszakban. Itt a Claire Adams, az angol irodalom professzora. A Chicagoi Egyetemen 2037-ben tartott Kingsley Amis kritikai szemináriumok anyaga alapján. A póker ingadoztak. Egyikük idegesen rendezte a megviselt kártyalapokat. A hallgatóság többi része elhelyezkedett arcukon az unalom és a várakozás kifejezésével. Miss Wilkins hátul a konyhában ellenőrizte a kézletet. A dallamos hang folytatta. Korunk egyik legváratlanabb irodalmi jelensége a Western néven ismert regényes elbeszélések újrailledése, fél évszázados teljes elhanyagolás után. Ezek a történetek, amelyek térben és időben teljesen körül tudunk határolni, tudnélik a Földön, az amerikai Egyesült Államokban körülbelül 1865 és 1880 között játszódnak, Hosszú ideig a szép irodalomnak világszerte szinte a legnépszerűbb formái voltak. Millió szám írták, olcsó képes lapokban és olcsón előállított könyvekben adták ki őket, de a milliók közül néhány tovább élt, mint az irodalom és mint egy korszak története, bár nem szabad megfelelkeznünk arról, hogy az írók olyan korszakot írtak le, amely jócskán elmúlt, mire ők maguk megszülettek. Az 1970-es években a naprendszer megnyílásával az amerikai vannyugat olyan mulatságosan aprónak tűnt, hogy az olvasóközönség elvesztette érdeklődését. Ez persze ugyanolyan logikátlan volt, mintha elvetnénk a Hamletet azon az alapon, hogy a cselekménye egy jelentéktelen, húzatos dánkastéra korlátozódik, tehát nem lehet egyetemes jelentőségű. Az elmúlt évben azonban vízhatás következett be. Hiteles forrásokból tudom, hogy a vesztem történetek a legnépszerűbb olvasmányok közé tartoznak a bolygók között közlekedő, űróceán járók könyvtáraiban. Vajon mi a nyitja ennek a nyilvánvaló paradoxonnak? A hajdani vagy nyugat és a legújabb űrkorszak kapcsolatának? Talán a legjobban úgy értjük meg, ha gondolatban megfosztjuk magunkat valamennyi modern tudományos eredménytől és elképzeljük, hogy visszatértünk 1870 hihetetlenül primitív világába. Képzeljünk el egy hatalmas nyílt síkságot, amelyet messze távol hegyek ködös vonulatai szegélyeznek. Ezen a síkságon kúszik halálos lassúsággal egy sor otromba társzekér. Körülöttük férfiak lovagolnak, válogon puska, mert ez még az indiánok földje. E szekerek hosszabb idő alatt fogják elérni a hegyeket, mint ameddig egy bolygóközi utasszállító megteszi az utat a föld és a hold között. A préri térsége ezért éppen olyan nagy azoknak az embereknek a tudatába, mint a naprendszer térsége a miénkben. Ez az egyik kapcsolatunk a Veszternel, de vannak más, alapvetőbb összefüggések is, hogy ezeket megértsük, előbb meg kell vizsgálnunk az epika szerepét az irodalomban. Úgy látszik, menni fog gondolta az űrparancsnok. Egy óra elég hosszú idő? Ennyi idő múlva lesz túl a professzor a bevezetésen, és talán az első fejezeten is. Akkor áttérhetnek valami másra, lehetőleg egy izgalmas résznél abbahadva a történetet, hogy a közönség szívesen térjen vissza hozzá. Igen, a második nap a por mélyén simán indult. Mindegy aránylag jól érezte magát, de vajon még hány napig lesz ez így? Erre a kérdésre a válasz két férfitől függött, aki nyomban megutálták egymást, bár ezer kilométer választotta el őket egymástól. Lawson a csillagász nagyon szerencsétlen módszert választott felfedezésének közlésére, hiszen nem csak jóval fiatalabb volt a főmérnöknél, aki az apja lehetett volna, de rangsorban is jóval alatta állt. Úgy beszél hozzám, gondolta Lawrence először inkább mulatva, mint haragosan, mintha egy értelmileg visszamaradt gyerek volnék, akinek minden egytagú szavakkal kell megmagyarázni. Amikor Lawson befejezte, a főmérnök néhány másodpercig hallgatott. Ez alatt megtekintette a fényképeket, amelyek a telefaxon érkeztek beszélgetésük közben. A korábbi, amelyet még napkelte előtt készítettek, valóban mutatott valamit, de véleménye szerint nem eleget ahhoz, hogy bizonyítéknak fogadják el. A hajnali kép pedig egyszerűen semmit sem mutatott azon a másolaton, amelyet kapott. Lehet, hogy az eredeti felvételen volt valami, de csöppet sem szívesen hit volna ennek a kellemetlen fjoncnak. Nagyon érdekes, dr. Laffson mondta végül. Nagy kár azonban, hogy nem folytatta a megfigyelést, amikor az első fényképet készítette. Akkor talán komolyabb bizonyíték állna rendelkezésünkre. Tom azonnal felkapta a fejét a bírálat hallatára, annak ellenére, vagy talán éppen azért, mert volt benne igazság. Ha úgy gondolja, hogy valaki más jobban megcsinálta volna, vágta oda. Ó, szó sincs erről, mondta Lawrence, aki meg akart őrizni a békét. De merre induljunk ezen a nyomon? Az önáltal megjelölt hely lehet, hogy elég kicsi, de helyzetének meghatározása legalább fél kilométeres tűrésű. Lehet, hogy a felszínen semmi szemmel láthatót nem találunk, még nappal sem. Nincs valami módja, hogy pontosabban kitűzhessük a helyet? Nyilvánvalóan van, használják ugyanezt az eljárást a felszínen. Menjenek végig a területen infravörös letapogatóval. Azzal megtalálnak bármilyen melegpontot, még ha csak egy fok töredékével melegebb is, mint a környezete. Jó ötlet! Utána nézek, mit lehet ez ügyben tenni, és visszahívom, ha további tájékoztatásra lenne szükségem. Nagyon köszönöm, doktor! Gyorsan letette a kagylót, és megtörölte a homlokát. Aztán azonnal visszahívta a műholdat. Legrencs kettő, itt a földoldal. oldal. Kapcsolja az igazgatót. Kotyegyikov, professzor? Itt Laurence. Köszönöm, remekül vagyok. Most beszéltem a maguk klapszonyjával. Nem, semmi rosszat nem csinál, csak egy kicsit kihozott a béketűrésből. Az eltűnt porjaktunknak kereste, és azt gondolja, hogy megtaláltam. Azt szeretném tudni, szóval mennyire járatos a szakmájában ezután következő öt perc alatt a főmérnök rengeteg dolgot megtudott a fiatal Lawsonról, valójában többet, mint amihez joga lett volna még a bizalmas vonalon keresztül is. Amikor Kotyelnyikov professzor lélegzetvételnyi szünetet tartott, együttérzően vetette közbe. Ó, most már meg tudom érteni. Szegény kölyök, azt hittem az ilyen árvaházak kimentek a divatból Dickenszel, vagy legfőjebb a 20. századdal. Még jó, hogy leégett. Gondolja, hogy ő gyújtotta föl? Nem, ne is fejleljen erre, már elmondta, hogy remek megfigyelő, és az nekem elég. Nagyon köszönöm. Lejön valamelyik nap? A következő fél órában Florence tucatnyi helyre telefonált. Hatalmas méretű információt gyűjtött össze. Most már ezek szerint kellett cselekednie. A Platón Observatóriumban Ferráro atya véleménye szerint az az elképzelés teljesen hihető volt. Valójában már korábban gyanakodott, hogy a rengés központja inkább a Szomjúság tengerre alatt volt, nem az elérhetetlenség hegyei alatt, de ezt nem tudta bebizonyítani, mert a tengernek olyan csillapító hatása volt a rezgésekre. Nem, a teljes területre kiterjedő szondázást soha nem is végeztek. Ez nagyon nagy időpocsékolás lenne. Néhány helyen maga is szondázott egymásba tolható rudakkal, de mindig feneket ért a 40 méter alatt. Becslése szerint az átlagos mélység 10 méter, a partoknál sokkal sekélyebb. Nem, infravörös detektoruk nincs, de a túloldal csillagászai bizonyára tudnak segíteni. Sajnos nincsen dosztojevsk ilyen sem. Mi Ibolyán Tulival dolgozunk, próbálják meg a vernét. Ó, igen, Valamikor, néhány évvel ezelőtt dolgoztunk az infravörössel. Vörös óriás csillagokról készítettünk elemzést. De a hód atmoszféra megakadályozta a leolvasást, úgyhogy az egész programot átvitték az űrbe. Próbálják meg a legránzsöt. Ekkor hívta Lawrence a forgalomirányítást, hogy megtudakolja a hajók menetrendjét a földről, és úgy találta, hogy szerencséje van de a következő lépés sok pénzbe kerülne, és csak a főkormányzó adhat engedélyt. Ez volt az egyik jó tulajdonsága Olsennek. Sohasem sem vitázott műszaki személyzetével olyan ügyekről, amelyek azok hatás körébe tartoztak. Figyelmesen végighallgatta Lawrence történetét, és egyenesen a legfontosabb pontra tapintotta. Ha ez az elmélet helyes, akkor végeredményben van rá esély, hogy még életben vannak. Több mint esély mondhatnám nagyon is valószínű. Azt tudjuk, hogy a tenger sekély, úgyhogy nem lehetnek nagyon mélyen. A hajó testre nehezedő nyomás sem túlságosan nagy, talán még sértetlen is. Tehát azt kívánja, hogy ez a fickó ez a lapszon segítsen a kutatásnál? A főmérnök beletörődő mozdulatot tett. Éppen ezt kívántam volna a legkevésbé, de attól tartok, vele kell dolgoznunk.